Боротися з цим було безглуздо, бо діяла вона сама. Джуді була не з тих дівчат, кого можна підкорити, доклавши зусиль і розуму. Розум проти неї був безсилий, безсила була чарівність. Якщо її починали штурмувати надто завзято, вона негайно перекладала роман на чисто чуттєву основу. І така сила була в її чарівній красі що всім доводилось приймати її правила гри і відмовлятися від власних. Джуді займало лише одне – можливість добитися свого, стверджуючи силу власних чарів. Напевно, її оточувало надто багато юного покоління, надто багато юних шанувальників, і, захищаючись від них, вона навчилась не потребувати нікого, крім самої себе. Захват перших днів змінився у Декстера тривогою і розчаруванням. Розчиняючись у Джуді, він відчував, що цей його безпорадний екстаз не стілює, а лише дурманить, як наркотик. На щастя для його роботи тієї зими, такі хвилини екстазу перепадали йому нечасто. І якийсь час на початку їхнього знайомства здавалося, що потяг їхній сильніший і взаємніший. Наприклад, ті три дні в серпні, три довгі вечори у темряві її веранди, дивні знесилюючі поцілунки вдень, у затінених кімнатах або в саду, у повитих зеленю альтанках. Як рано, коли вона була за ніч, зустрічала його погляд майже з боязкістю, він був щасливий, як наречений, і, через те, що не був нареченим, лише ж гостріше відчував своє щастя. Одного дня він вперше попросив її стати його дружиною. Вона сказала, можливо, колись, потім поцілуй мене, а потім, як я хочу бути твоєю дружиною, а потім, я люблю тебе, а потім вона вже нічого не говорила. На четвертий день приїхав якийсь її знайомий із Нью-Йорка і прогостював у їхньому домі, до середини вересня. До невимовних мук Декстера поповзли чутки, що вона з ним побралась. Молодик був сином президента якоїсь концерну. Але через місяць стало відомо, що Джуді нудьгує. На одному балу вона просиділа весь вечір у моторному човні з одним із своїх місцевих шанувальників. А нью-йоркський гість гасав клубом і шукав її. Місцевому шанувальнику вона сказала, що гість їй до смерті набрид, і за два дні гість поїхав. Її бачили з ним на вокзалі і потім розповідали, що вигляд у нього був цілком похоронний. Так скінчилося літо. Декстерію було 24, і з кожним днем його можливості ставали дедалі ширшими. Він вступив до двох місцевих клубів і в одному із них оселився. На відміну від багатьох своїх однолітків, він не став завсідником клубів балів. Але на ті бали, де могла з'явитися Джуді Джонс, завжди заглядав. Йому були б раді найкращі будинки міста. Він вважався гарною партією. І працюючі бізнесмени із дочками на виданні дуже його вітали. А те, що Декстер відкрито сподівався на віданість Джуді Джонс, Завойовало його ще більшу повагу. Але він не прагнув до світських успіхів і зневажав молодих людей, які товклися на танцях по четвергах і суботах, і не проти пообідати із молодими подружніми парами, якщо когось не вистачає для рівного рахунку. Декстер уже думав про те, що перебратися на схід, до Нью-Йорка, і Джуді Джонс він мав намір забрати з собою яким би сильним не було його розчарування світом, де вона виросла, протистояти її чарівності він не міг. Запам'ятаємо це, інакше нам не зрозуміти, на що він пішов заради неї. Через півтора року після того, як Декстер познайомився із Джуді Джонс, він зробив пропозицію іншій дівчині. Звали цю дівчину Айрін Ширер, і її батько був одним із тих стовпів міста – то з самого початку пророкував Декстерові велике майбутнє. Айрін була миловидна, схильна до повноти блондинка, скромна і позитивна. Мала два серйозних претендента, але коли Декстер попросив її руки, вона їх делікатно віддалила. Літо, осінь, зима, весну, ще одне літо і ще одну осінь віддав Декстер невгамовним губам Джуді Джонс. Вона платила йому захопленням і інтересом, підступністю, байдужістю, глузуванням. Вона змусила його пережити безліч дрібних образ і принижень. Ніби мстилася за те, що колись він міг їй подобатись. Заманивши його, вона починала позіхати від нудьги, манила знову, і в ньому закипала гіркота і гнів. Вона дала йому величезне щастя, і завдала невимовних мук. Чим тільки він заради неї не поступився, на які жертви не йшов. Вона його ображала, тупцювала його ногами, змушувала нехтувати заради неї роботою, просто так, для забави. Але одного вона не робила ніколи. Вона його не критикувала. Але все тому, думав він, що не хотіла зробити ту безмежну, і цілком щиру байдужість, яку до нього виявила. Прийшла і знову пішла осінь. І він уперше подумав, що Джуді Джонс не для нього. Довго йому довелося переконувати себе в цьому, але нарешті він упокорився. Лежачи вночі в ліжку, він годинами сперечався із собою. Згадував образи та неприємності, які йому довелося через неї пережити. Розбирав, чому дружина з неї вийшла б гірше нікуди, а потім зізнавався собі, що любить її, і на тому ж засинав. Цілий тиждень він займався справами, щоб йому не чувся її грудний голос по телефону і не бачилися за столиком навпроти її очі. А ввечері сідав у себе в кабінеті за стіл і обмірковував плани на довгі роки вперед. Через тиждень він поїхав у клуб і під час танців лише один раз перехопив Джуді у її кавалера. Напевно, вперше за весь час їхнього знайомства він не попросив її посидіти з ним у саду і не сказав їй, наскільки вона гарна. Він засмутився, що вона цього не помітила. Та й годі. Він не відчув ревнощів, побачивши, що сьогодні в неї знову новий шанувальник. Він давно навчив себе не ревнувати. На вечірці він пробув довго. Більше години сидів біля Арін Ширер і говорив з нею про літературу та музику. І те, і інше він знав дуже погано. Але тепер у нього з'явилася можливість мати свій час. І він не без самовдоволення вважав, що йому Декстерові Гріну, молодому, але нечувано щасливому бізнесмену, Слід у таких речах розбиратись. Справа була в жовтні, і Декстер війшов 26-й рік. У січні він зробив пропозицію Арін. Про заручене вирішили оголосити у червні, а на початку осені зіграти весілля. Північна зима тяглася нескінчено, і лише наприкінці квітня повіяли теплі вітри, і в озеро Чорного Ведмедя побігли струмки. Перше, більше ніж за рік Декстер відчув щось на кшталт заспокоєння. Джуді Джонс поїхала у Флориду, потім у Хот Спрінгс з кимось побралась, розірвала заручини. Спочатку, коли Декстер щойно відступився від неї, йому було важко, що в місті його все ще пов'язують із Джудіт і постійно про неї запитують. Але коли під час обідів. Його почали саджати поряд з Ейрін Ширер, розпитування припинились. Тепер уже інші розповідали йому про Джуді він перестав бути джерелом інформації про неї. І ось настав травень. Декстер блукав вечорами по вулицях у вологій темряві, що набухала дощем, і думав, що в ньому майже не залишилося радості. Вона зникла так швидко і так мало для цього знадобилось. Рівно рік тому теж у травні. Джуді закрутила його у вирі своєї непробачної і все ж таки прощальної нестриманості, і він повірив на коротку мить, як вірив ще раз, ще двічі, що вона його покохала, і цю крупицю щастя він віддав за нинішній тягар спокою. Айрін він знав, Буде для нього лишень тінь за спиною, голос, що розмовляє із дітьми, рука, що розливає чай. Захоплення і краса зникли, зникла чарівність ночей, як дивно змінюють одна-одну пори року. Чарівних губ з опущеними куточками, які тягнуться до його губ, захоплюючи. Занадто він був сильний і сповнений життя щоб дати своєму коханню легко померти. В середині травня, коли весна кілька днів зволікала на хиткому містку, готуючись зробити крок у зріле літо, Декстер прийшов якось увечері до Айрін. Через тиждень оголосять про їхні заручини, і всі приймуть цю новину як належне. А сьогодні вони ввечері будуть сидіти поряд у вітанні університетського клубу, та будуть дивитися на танці. Йому було з нею надійно, спокійно. Вона була в містечку загальною улюбленицею. Всі в один голос захоплювалися її перевагами. Він піднявся на ганок маєтка Ширера і увійшов у передпокій. «Айрін!» – покликав він. У вітальну війшла місі Ширер. «Добрий вечір, Декстре!» У Айрін страшенно розболілась голова. Вона пішла до себе. Вона хотіла їхати з вами, але я поклала її в ліжко. «Це щось серйозне?» «Та ні, дрібниці, завтра вранці вона буде грати з вами вольф. А сьогодні ви її вибачте, Декстере!» Вона лагідно посміхнулася йому. Вони з Декстером подобались один одному. Він кілька хвилин поговорив з нею і попрощався. В університетському клубі, де він жив, він не одразу прийшов до себе, а затримався на хвилинку у дверях, розглядаючи танцмайданчик. Притулився до одвірка, кивнув одному приятелю, іншому – позіхнув. «Це ти, Любий? Привіт!» Він здригнувся, почувши поряд знайомий голос. «Це Джуді Джонс кинула свого кавалера і підбігла до нього». Джуді Джонс – витончена порцелянова статуетка в золотій сукні із золотою стрічкою у волосі у золотих туфельках, що виглядають з-під сукні. Вона посміхнулася, спалахнувши своїм тонким невірним рум'янцем. По залу промайнув подих тепла та світла. Він судорожно стиснув кулаки у кишенях смокінгу. Його раптом охопило хвилювання. «Коли ти приїхала?» запитав він байдуже. «Ходімо, я тобі все розповім». Вона ковзнула у двері, а він за нею. Її не було, і ось вона повернулась. Від цього дива він готовий був розплакатись. Десь далеко вона ходила за вороженими вулицями, щось робила, і це крутило голову, як музика. Усі таємниці, всі п'янкі кроки молодої надії, які зникли разом з нею, з її поверненням ожили. Наганку вона обернулась. «Твій автомобіль тут? Якщо ні, сядемо в мій». «Тут». Зашароділо золоте плаття. Він грюкнув дверцятами. До скількох автомобілів вона ось так підходила. Сідала, відкидалась на спинку сидіння, клала лікоть на дверцята і чекала. Вона б уже давно забруднилась. Якби хтось міг забруднити її, хтось, крім неї, самої. Але ж у цьому і була її сутність. Він із зусиллям змусив себе завести мотор і заднім ходом виїхав на вулицю. Все це нічого не означає, казав він собі. Вона вже не вперше так з ним чинить. І він викреслив її зі свого життя, як викреслюєш із бухгалтерської книги неправильний розрахунок. Він повільно їхав по центру, вдаючи, що поглинений своїми думками. Вулиці були безлюдні, тільки з кінотеатрів виходили люди, і біля більярдних стояли купкою молодики. Звоніли склянки і стукали кулаки по стійках у барах, які пропливали повз острівці брудно-жовтого світла з каламутних вікон. Вона дивилася на нього, і мовчання було обтяжливе, але він не міг осквернити цієї хвилини банальними словами. Біля перехрестя він повернув назад до університетського клубу. «А ти сумував за мною?» – раптом запитала вона. «За тобою тут всі сумували». «Цікаво, чи вона знає про Айрін Ширер?» – думав він. «Адже ж вона тут лише один день. Його заручени майже збілися з її від'їздом». «Ось така відповідь!» Джуді сумно засміялась, без жодного смутку, і допитливо глянула на нього. Він не зводив очей від спідометра. «Ти гарніший, ніж був раніше!» – задумливо сказала вона. «У тебе такі очі, Декстере, їх просто неможливо забути!» Він міг би розсміятись у відповідь, але він не сміявся. Такі компліменти діють лише на першокурсників. І все ж серце в нього здригнулося. «Мені так все набридло, Любий!» «Вона до всіх так звертається, Любий!» Недбало та доброзичливо, але для кожного була особлива, тільки його призначена інтонація. «Давай одружимось!» Це було так несподівано, що він розгубився Зараз би й сказати їй, що він одружується з іншою, але цього він не міг, як не міг би дати клятву, що її ніколи не любив. «Мені здається, у нас буде все добре», продовжувала вона таким самим тоном. «Якщо ж, звичайно, ти не забув мене і не покохав іншу». Її самовпевненість була воїстину безмірною. Вона зараз, по суті, сказала йому, що ніколи такому не повірить, а якщо він і закохався, це лише якась дурість. Напевно, він просто хотів її позлити. Вона його пробачить, бо це все дрібниці, про які і говорити не варто. «Ну, звичайно, ти міг любити тільки мене», – продовжувала вона. «Мені подобається, як ти любиш мене, Декстере». Декстере, Декстере, невже ти забув минуле літо? Ні, не забув. Я теж. Що це? Щирий порив, чи вона захопилася власною грою? Якби я хотіла повернути все, сказала вона, і він змусив себе відповісти. Це неможливо. Так, мабуть, неможливо. Я чула, що ти щодуху упадаєш за Арін Ширер. Вона вимовила це ім'я без найменшого натиску. Але Декстеру раптом стало соромно. «Відвези мене додому», – раптом наказала вона. «Не хочу я повертатись на цей безглуздий вечір, танцювати з тими хлопцями». Він почав розвертатись і тут помітив, що Джуді тихо плаче. Він ніколи раніше не бачив її сліз. Вулиця стала світлішою, їх оточили багаті маєтки». І ось нарешті був її будинок, дрімота урочистості, залита світлом яскравого, наче щойно вмитого місяця. Значущість маєтку вразила Декстера: масивні стіни, сталеві балки, висота, розміри, розкіш лишень відтіняли її красу й юність. Будинок був дуже солідний і міцний, щоб наголосити на її крихкості, щоб показати який ураган можуть підняти крила метелика? Він сидів, як кам'яний у страшній напрузі. Він знав, варто йому ворухнутись, і вона невідворотно опиниться в його обіймах. По її мокрих щоках скотилися дві сльозинки і завмерли, тремтячи над верхньою губою. Я така гарна, найкрасивіша за всіх. сумно прошепотіла вона. Чому? Чому я не можу бути щасливою? Погляд її залитих сльозами очей убивав його рішучість. Куточки її губ повільно опустились із невимовною скорботністю. Я б вийшла за тебе, якби ти взяв мене. Напевно, ти думаєш, що я того не варта. Але я буду гарна дружина, ти побачиш, Декстер. Гнів, гордість, ненависть, пристрасть. Ніжність рвалася з його вуст, потоком докорів та зізнань. Потім наринула нестримна хвиля кохання і забрала з собою залишки розуму, сумнівів, пристойності, честі. Його кликала вона, його єдина, його красуня, його гордість. – Ти хіба не зайдеш? – вона уривчасто зітхнула. Двоє чекали. – Ну, що ж? Голос у нього тремтів «Зайду». Дивно, що коли все скінчилось, він ні в перші дні, ні потім, через довгий час, жодного разу не пошкодував про ту ніч. І хіба важливо було через десять років, що захоплення Джуді тривало лише місяць? Хіба важливо було, що поступившись їй, він прирік себе на ще більші муки – що він образив Арін Ширер і її батьків, які вже прийняли його за сина. Горе Арін було не надто яскравим і не закарбувалося в його пам'яті. Декстер був у глибині душі реаліст. Йому було байдуже, як поставилось до його вчинку місто, не тому, що він збирався звідси їхати, а тому, що сторонні могли судити про нього лише поверхово. Думка про суспільство його ані трохи не цікавила. Коли ж він зрозумів, що все марно, що не в змозі ні торкнутися серця Джуді Джонс, ні втримати її, він не став її звинувачувати. Він любив її і буде любити, допоки не постаріє, але вона не для нього. І він зазнав найвищого страждання, яке дається тільки сильним. Як раніше зазнав, хоч і на коротку мить, найвище щастя. Навіть та сміховина брехня, яку Джуді придумала, щоб розлучитися з ним. Вона, мовляв, не хоче розлучати його з Арін. Це Джуді, яка тільки того і хотіла, не обурила його. Він не міг ні обуритись, ні іронізувати. У лютому він поїхав на схід, маючи намір продати пральні та влаштуватись у Нью-Йорку. Але через місяць Америка вступила у війну, і це змінило всі його плани. Він поїхав додому, передав справи компаньйону, і наприкінці квітня вже проходив підготовку у першу з навчальних таборів, що з'явились в Україні. Він належав до тих молодих людей, які зустріли війну мало не з радістю, як порятунок від душевної плутани. Наша розповідь не історія його життя, ви це пам'ятаєте. Хоча часом нам доводиться відволікатися від тих зимових мрій, які він вдавався у юності. Ми вже майже попрощалися з ним та й з ним самим теж. Залишилося тільки розповісти один епізод, який стався через сім років. Стався він у Нью-Йорку, де Декстер досяг успіху, та так, що тепер для нього не було нічого недоступного. Йому йшов 33-й рік, і, не рахуючи однієї короткої поїздки до Міннесоти, відразу після ж війни, він сім років не був на батьківщині. До нього в контору прийшов у справах Девлін із Детройта. І тут і стався той самий епізод, який закрив, так би мовити, цей розділ його життя. «Виходить, ви із середнього заходу?» сказав Девлін не без цікавості. «Смішно. Я думав, такі, як ви, родяться і виростають прямо на Уолл-стріт. А знаєте, дружина одного із моїх друзів, ваша землячка? Я був шафером у них на весіллі». Декстер слухав, не підозрюючи «Що на нього чекає?» «Джулі Сімс», – буденно сказав Девлін у дівоцтві Джуді Джонс. «Так, я її знаю». У ньому сколохнулося глухе нетерпіння. Ну, звичайно ж, він чув, що вона вийшла заміж, і потім намагався нічого більше про неї не чути. «Дуже хороша жінка», – Девлін зітхнув незрозуміло чому. «Мені її дуже шкода». «Чому?» Декстер міттєво насторожився. «Та, розумієте, Людвіг котиться похилою площиною. Ви не думайте, жорстоко він з нею не поводиться, але він п'є. Розважається на стороні. А хіба вона не розважається? Та ні, сидить удома із дітьми. Он як? Стара вона для нього», – сказав Девлін. «Стара?» – вигукнув Декстер. «Та Бог з вами, та їй лише 27 років!» Його охопило надзвичайне бажання кинутись на вулицю, сісти у потяг і поїхати у Детройт. Він різко встав. «Ви, мабуть, зайняті, поспішно вибачуся Девлін. Я не врахував». «Та ні, я не зайнятий», – сказав Декстер, опанувавши свій голос. «Я ані трохи не зайнятий, ані трохи». «Так, ви казали, що їй лише 27 років?» «Ні, це я сказав, що їй 27 років». «Так, ви», – байдуже підтвердив Девлін. «Ну, так що, розповідайте, розповідайте». «Про що?» «Про Джуді Джонс». Девлін збентежено дивився на нього. «Та що ж, та я вже розповів. Поводиться він з нею погано». Але розлучатися вони, звичайно, не будуть. Вона прощає навіть найпотворніші його витівки. Знаєте, я схильний думати, що вона його любить. Знаєте, коли вона тільки приїхала до Детройту, вона була така гарненька? Гарненька? Його слова здалися Декстерові просто безглуздими. А хіба вона зараз перестала бути гарненькою? «Та ні, вона нічого!» «Слухайте», – сказав Декстер, несподівано сідаючи, – «я вас не розумію». «То ви кажете, вона була гарненька, то нічого?» «Я не знаю, як вас розуміти. Джуді Джонс була не гарненька. О, ні. Джуді Джонс була рідкісна красуня. Адже ж я знав її дуже добре. Вона...» Девлін чемно засміявся. «Та ні, я не збираюся сваритися з вами», – сказав він. «На мою думку, Джуді дуже хороша, і мені вона подобається. Але я не розумію, як чоловік на зразок смігся, міг втратити через нею голову. Але це вже його справа», – і додав. «Нашим жінкам вона майже всім подобається». Декстер пильно вдивлявся в Девліна, в голові крутилася божевільна думка. «Ні, тут щось не так. Ця людина сліпа або, можливо, ним рухає таємна злість». «Багато жінок так швидко відсвітають», – сказав Девлін. «Ви ж, гадаю, і самі бачили?» «Напевно, я просто забув, яка гарна вона була на весіллі, адже ж ми так часто бачимось. Вона має гарні очі». Декстер сидів в отупінні. Вперше в житті йому захотілося напитись. Він голосно сміявся чогось з того, що говорив Девлін, але не розумів, що він каже і чому це смішно. Через кілька хвилин Девлін пішов. І тоді Декстер опустився в крісло і почав дивитись у вікно. На Нью-Йоркське небо, де над дахами тлів бляклий червоно-золотий захід сонця. Він думав, що тепер, коли йому нема чого втрачати, він нарешті став невразливим для горя. І ось ще одна втрата. Він відчув її так гостро, ніби Джуді Джонс стала його дружиною, і на його очах відцвіла. Не було про що мріяти, щось пішло з його життя. Він у страху затиснув долонями очі, щоб знову побачити брижі, що біжать по озеру, Веранду у місячному світлі Блакитну сукню на доріжці І яскраве сонце Усього цього вже немає Було колись, але тепер немає Вперше за багато років він заплакав Але він плакав про себе Очі, рот, що ми хотіли серед хвилі рук Він шкодував не за ними Хотів шкодувати, але не міг Дороги назад не було Надто далеко він пішов. Двері зачинилися, сонце сіло, і в світі не залишилося іншої краси, крім сивої краси сталі, над якою невладний час. Він не відчував навіть горя. Горе належало країні чарівності, країні юності, яка б'є через край життя, де так чудово мріялось зимку. «Колись давно, – сказав він, – все це в мене було, а тепер нічого немає, нічого немає, нічого. І я не можу плакати, і шкодувати не можу, і все це не повернути. Зимові мрії. Френтіс Скотт Фіджеральд.